او بازي علماء چې نه معلوم ندې خباصه علماء مفصلين لیکل دي او وی چنو می دا غشتونه دي هغه وی وی چې دا کمه تمام نكي وی داخله کې په یو ایمان او دا هغه چې نوح عليه السلام په بیړۍ کې سوار شوه او باقي ټول غرق شو د غاتیه کسان په اسلام باندې تر یو وخت ته پوري وو غاتیه کسان خوښه اما تاسو مقدمه کې ویډیو چې شر تک مخنه چور شوې اس راځه خبرنه دا مې راته ویډیو چې شرک په دنیا کې د کم مخه شو ورو دا مې تا او بیا مې په هغه بو کې د کم مخه شو دی او د چانه شو ورو شوي دی دا ټول خبرې مې کړې د مقدمه کتابو ځان څه لیکلې یخه مده یو مرګری مقدمه دې کینو چې کلهږي چې چاپ کې کړم دا ډېر چاپ شې وینم بس ټیک دی چاپ شې وینم نه دا بیا چې چاپ تورې کنه ځکه مې دا هغه پکې ته بځل ډېر خائف وبل و کې هغه چې به وره نو بصرا از عاشق ان حفظ الجلال فرمایي نو دات چې د امباځه مفصلین دغه وی چې را کم په بیړې کې ناس ته نو دغه وخت کې 200 پومت واحده دي په یو اسلام کله ولادي هغه دین نوستو اګه نو پبغا صلی الله النبیین دته یو تیف کې نو پښت له پوه په په اختلاف په دین کې راغې کرا نه گی نو د پیغمبرانو چې خدا را لېګلی دین او د دې اختلاف ته پروت کول د پردی کنا کې اختلاف نه به نو پیغمبران ته ضرورت وي ها فبا صلی الله علی النبیین الله راولېګل پیغمبران مبشرین خوش غبری او روون کی احلی مان تا دا خدای رضاو دا جنتا و منظرین یا روون کی احلی کبر لر خدای دا قضابو او د دوزخنا و انزلا و اللہ نازل کل معاهم الکتاب الکتاب فیالی پنام دا پرد جنس تی بی معنی الکتب طول کتابون اللہ نازل کل بالحق کی پسیدت سرا لیحکما حتی علی باید تا خبرا لیحکما کیو هذه حكمه ارسال الرسل وانزال الكتب دا حکمت ته ارسال رسول دي د انزال كتب دغه حکمت ته ليحکمه چې دا پیغمبر حکم کوي بین الناس په ما ده خلکو کې په ما په اغم سلو د دین کې اختلاف وي چې دوی په هغه کې اختلاف کړی دي راځي جی لیکن النوي چې اختلاف جهلن شوی دي که عنادن شوی دي عنادن دی جہلن دی وم مختلف فيه اختلاف ندی کړي په کارونو د دن کې ال الذين مگر ائ کسانو او تو هو چاویت د کتاب ورکړي شوی او پی پی شوی نو دا اختلاف انادن دی ک جهلن دی انادن دی تعسد حسدن دی من بعد ما جاتم لبینات پس تاغینه چره لدی تا کار کم دیږي ک دلائل په حقانیت ته خدای د دین او وجد حسدنا لا جهلا بينهم ما بين د دې کې نو بصراذا فهد الله الذين امنوا ز بده کې او خبره کوم چې مؤمن کامل د چانه نه جریږي ولی الله پاک د متوليده کنه دې مې رېګا مؤمن کامل د نه جریږي بصراذا فهد ما ته یې رمې شمعته د سوال جواب یادم کې ایمان دې ته نو کړو کې کنا مر رب کوه مادي نو کا و من نبي کوي جوابونه مراته یاد کنه دا خدا خدا دې سره تعلق لدی کې ایمان در پکیو جوابونه به درځي او کې ایمان نو نبي جوابونه ګراندي کته دلته سنم زوټ کی اصل کې خبره دې ایمان دې کوي دا څنګه ته وري زمیدار پاره به سپیږي نو خبره به پیږي نو alternation بي وای دا به په خپل درځي اصل کې چا ایلم گران دے باقی حجم اثان دے خزم اثانی دے ارسق دے کئی ایلم او دتا ایمان تے روال گران بیا بی عربی بس ایلہ وردی کا خیر دا سانا دا دقا شہر بس بحاد اللہ الَّذین آمنو الله ہدایتو کا آگے کسام دا آمنو چی ایمان روڑے و مختلفو پا آغا کارون دا دین کے چا مختلفو پا اخوانی خلق ب هغه کې ملای حق کې چې هغه حق خپل حکم او په اراده سره او الله یهدي د خپل عادت چې الله توفیق ته هدایت ورکي هدایت کوي مې شه هغه چاته چې د خدای اراده وشي مې هدایت خاصه او دعوت عام وکنه دا چنه ده ځکه مې شه کې خدای کنه اله سرات مستقيم لارینه یتا صحابه کرامو ته تکلیف په دین کې اوره شه ده چې د هجرت یو کدا یو تکلیف وو بیا غزانگان یې کولي بل تکلیف وو ول تکي چې کم دین وسو او دا مدینه منور کې چې کوم دینو ډېر دا تکلیف داو چې مهاجرین متچکورونه نشته بل سنشته اصحاب السوفا ابو داوود مبارک راغلي دي جلسانی کې په پاغل روز دا سبق وای چې حضرت هم ته تکلیف ته او بس پیږي رسول الله صلی الله عليه وسلم یاده تاسو تکلیف ته ابو داوود کراغلي دي ورستا علما ک خلق تیر شي دي دومره تکلیف او چکه کافر برهان له وی په دې سره دی ولار کی خو د ایمان نه وی دا چې به راکاو ایمان نه وړه وین نه وی تر دې چې په من به بکو په ایمان بټلک ولا یوشوا ابو داود کراګه لیدخا جله سانی کې پاوله به ان شاء الله دا سبق وکه وکړه او کړه اویبل وی دا داګه په یدا دا ګومان زې د سو د قصپنې ګومان دی دا قصپنې دا چې بیا ول بربن بدن بیا ول بربن کو بربن وک نو به باندې ده تک شپ دې سربنه ده او ګومان زواد چې ته د اسلام نه وړ یا ګومان د بدن نه وخه ته وره لا او رګونه به پری کړو اډو کو ته وره چې به اسلام نه وړ کله پټیو ولار بیا تاسو خو دلچضې دي چې دا خبره کړې واقعه من خو باچان کله څه نه دي ځه طالبانو ته ما مرګ دی خپ بجلهشته یعنې په خداوکا کوم ته چې بجلی پرې خو دی ته بیا کومه په پوم ما کېږي اوسړی وکړه چې بجلی همړه کړلمو برا او تو بار په پوم ما کې تا مونږه کړو پکې چې ته په کوم نه دی داتا څوک بچی دی ها نو ستاره ما کو بچان دی چې پکې مکه ته ځانته پرې خو دی شو کنه یاره پکې کومه غوږه خپل طالب دی چې په یو جمعات چې موږ به شو نه یم ما به چې پس باندې ار چې बिजلې به نه پر خول درځو خو بل راځي بل راځي دا बिजلې به به نه بل به پاتہ پکا شي هیڅ دا سودا بچی نهږي نو بس پدې باندې ځو پد څه بلې بیا ځنه نه درام رسول الله اور به وتابل کړیو ته دې ورشي ودی ایمان نه ووره هغه سودا نه نه نو ما شوم بچي وسر رسول الله فرمایي چې زمانہ غل ما شوم بچي وسر وي به په صورت دې ورچو ورنه ګرځېته نا هغه چې کوم دین واخې ته د لاغ او رستو کې د ایمان دلته کار وکړ سکے دلا نو ماشوم صبر کاوی ته په حقای هغه مس بیا کې صبر وکړ سره د ماشوم بچي لور واچول هغه غاده اسلام نه دا وری د لاس تاسو څه خبره خو بچان دی بچه حبر مطمئن شي د بی متمنانه قرظوږي د مقصد نو اردا اتم پدې بارک راغلی دی کنه یا اتم پدې بارک دی اکه چ بیان وک کنه اگر شرح دا ایزا سر دا اجمان دیو دی. ام حسیب توم سو گمان کواه ان تدخلوا الجننت بلا مشقتن چه جنت تبور داخل شئی بید تکریفنا او لما یعتکم لما پرونسر لم یعتکم لم پرمانا دی ندر آغلی تا ستا خو توقوشتا چراشی لما دا فرتوقو دی کن ری و لما یعتکم اتر او سپوری تا ستا ندر <تصفيق> الذين... <تصفيق> يسا... الذين مَثَلُ الَّذِينَ بِغَثَّاو أَوْ شَدَّاذِ الَّذِينَ سَخَتْ عُجْبَدَ أَقْكَسَانُ مَثَلُ سَمَنَ سَخَتَ دَتَ كِدَا مَثَل مَنَا دَ سَخَتَ عُجْبَة سَخَتَ عُجْبَدَ أَقْكَسَانُ خَلَوْ جِدِ شُو دِي مَن قَبْل كُنُو مَادَ تَعْصُنَا هَغَ دَالِيَا وِتَ سَخْتَ رَشِد لِوِ دَ جُمْلَة مُسْتَانَفَ دَ بَيَان دَ مَا قَبْل لِي مَثَلَتُهُمْ الْبَقْسَا رَشِدِي وِتَ سَخْتَ فَقِيرِي أَوْ دَرَّا سَخْتَ مَرْزُونَا ذلزل سمنا حركم بانواع البلايا اوويتا اوويتا حرکت پر کړي شوي په کسمونو د مصايبو ابنده دي دیور او وي شلاقوي شوي ناپورتو تلو مد شوي بانواع البلايا حتى تر پوری يقول الرسول چ خو د پیغمبر د خدای بوي بمقتضا بشريت نه پلا يري د ما يري د دا حكم خبره ده که طبعا طبعا بوي پیغمبر بوي اوما قسم چيمان روري ما خو د قاترو سره بجنګ يدل متا نصر الله آل چې کله بوي وا ان دا د خدای چې کړی دا بکلې د مولانا هرون بوي چې در ګمان افتد جانې انبييا در غمان افتد جانې انبييا ضد پاکي منكريني اشکیا پرغه کې پرې وته پښه چوبه پیغمبرانو غمان پرې وته ضد پاکي منكريني اشکیا منكرينو وته اتفاق وکوه دایو نه ته په دې حتا یقول الرسول کی پیغمبر د وقت پوی پیغمبر هغه د وقت پیغمبر کړي حادثه یاد درکړي دا وقت پیغمبر بوي تاب انه په مقتضا د بشریعت هغه کسان چې منه متا نصر الله کله ویو هم دا د خدای چې موږ سره وعده کړی دا ټیم خو معلوم نو چې کله برابر دي نو ارشاد مو شرحه طرفنا چې الا خبردار چې کله سختي په دې حول کې نو بیا بیا د راضي تن نصر الله چې به کوم ام بیا کومه بېشکه انده د خدایچري قرييب نه دي دي يې سوالونه کا دويم سوال د صحابه کرام زende کا دريم دي ها دويم دي کا نا مخکي څه موږي ها يسئلونك عن الهل کنه نو بل سوال په دې منځو کې تا څو شم راغوله کا تا څو خپګرو کې چې بل سوال پنيش تا خاځه به ټیک دی بس ها ها دایم دې به سوال دې مسایل خ بس ټیک شې نو الله پاک یو دا وشه چې ها دا بین سوال شې حضرت مبارک ته الله پاک فرمایي چې اس سوال کیدتا نه دا بین سوال له صحابه کرامو دا سوال کې د په اتفاق د محدثین سره نوم د عمر ابن جموح انشواری دی عمر ابن جموح انشواری چې دې ډیر بالدارو وو له حضرت مدوثه پوښتنه وکړه یو سوال شتا او دیم شق د سوال محلوب دی په شی دیم شق د سوال محلوب دی یسالهونکه سوال کوي دتان صحابه کرام چې ما زالحن یقوم و اين یزروا سوال با. جواب شکه سوال لريبا جواب کې دوه شپا جواب شویلې کوي ځکه کله کې دغه چې سشي خرچ کو سشي خرچ کو سومر خرچ کو جواب وا اينذا او وا اينذا نذعوا کم دې کې کو پਛه کنا یو د مصرف شو یو د سزين د منفقه سوال دي بل د منفقه عليه سوال دي د سوال دي نقل دا حتی جواب د شکه اول من سوال دی چا څه چې ما دا چې کوم شرح دی سو قلت وای چې ما ان طقتم هغه چې کوي من خیر د مان نه نو کلک دی او کډیر دی د دې دا, دا ستاسو خو کلک قوے, کدیر ور کوي کډیر ور کوي ار مال ور کوي ټکتا دا جواب د شکه اول له شکه نشو او پلل والدين دا جواب د شکه ثاني من سوال دی چا له ور پدې والدين مور او پلانتا ولقربين خپل خپل جوانتا ولیتام او یتیوانتا او مساکین مسكيناتا او ابن السبيل او مسافر او ورکه او بعد تامیم بعضه تخصیص دی وماتب الومن خیرین هغه چتا سو کبید نیکه نه که صدقه ده او که غیر صدقه ده باذن الله به علیم الله پاغه باندې علیم دین تاسو د جزاه درکای راضا او د jihad مسئله شروع شو الله پاکوی کتبہ داسه دی حکم د jihad او کوم ستکل د جهه د ابابو البر کته القتال پر شوی د پتا شو باندې پر سمریه تاکید جنگ د کافرو سره القتال ان س القتال مع القفار کفار القفار پتا شو پر شوی دي وہ هو کرحلکم لا کرحون سدی مصدر دی تمام املی دی وہ هو مکروهلکم دا ستاسو شو د پارا ګران معلومی کی خو عقلا ک طبعا طبعا او ډیر کرته به تاسو شاید چې تاسو به یو شی بدګنه چاغت سړي چې jihad دي او و کو خیرلکم ابستاس سره په راه بهتري ولی بهتري پدې کې کامیابی د په دشمن او غنیمت تي او یا شهادت دي دې خبرې کامیابی د په دشمن بل غنیمت تي او یا شهادت دي باسان تحبو او ډیر کرته مس تاسو غننه یو شی چاغا او کولوب دانیل jihad دي چې کډ ناسره د jihad ما و هو شرلکم استاسره پر بهتر دی ولی یو چې کمدې د مال غنیمت نه محروم شي بل د شهادت تم محروم شي بل غلبه د باندې کافر وکلا ده خبرې فیکن ادنتم او الله یعلم الله پپيږي الله پپيږي نه او عالم دي پنه په نقصان استاسو او انتم لا تعلمون او تاسو په دې نه په نقصان نه پیګینو سدي سماانای شو پاتیعو امر الله نو د خدای حکم منای دریم سوال ها بس ته ناراو او ابي ابن حجر اني پکې مرکو باجروی ټکدار اغلی دي چې بازه کسان مدینې منوره ته راول راول او ویږي وی پیغمبر علیه السلام ته وی چې ستا صحابه او ابن حجر می په شهر حرام کې مرګ کړې دي تاسو د شهر حرام مخيال نشاتای او څوک په اور مسلمانانو ته وره پیغمبر اسلام په دې باندې دی دلګرشو صحابه او ته په تاسو ګوره په شهر حرام کې جنگو کوو او شرم کوو رحم الله السلام مونته ناراضه دي چې دا تاسو وې چې دا شه دا تاسو چې څو نه ماله کلي دا بس ټیک نه دي او حيات مبارک نه شو خدای پاک د صحابه پرا او پراو وی سیدي <laughs> د صحابه پراو خدای پاک وکړې سیدي د دینه پاسو دا چې دینو دا اشته باړه کلي دی به باندې اشته باړه کلي د بیسو قزدان په شهر الحرام کې نه دي مر کړي بلکه دیبانې اشتباره غلی ده بالکل صحیح دی دا غبره کې صحابه ته پوسوک مله 파 کوئی چې اسره مکه صحابه ترانه تحقیقات طلبوي پوسکې ده تا پوس نه انشهر الحرام د معاش تی چې په مقام کې په اجماع د مفسرین او رجب دی کې طالب فی دا کې طالب فی دا د شهر الحرام نه بدللی کم بدللی بدل خو پسلور قسمه بدل دی قسم بدل کل بدل بعضی بدل استعمال بدل, بدل غلط نو بدل غلط خو قران او حديث کی بالکل ضرورت دی درې بدله پاتې شو دا بدل استعمال دی او دا اغه د parametric دی ګره ته به اسلی بزید نو صوبو خو نو صوبه مشتمل ده او زید مشتمل دی عبدات دین نو عبد اډیر جاتی او بدل شهر حرام دا مبدل منخو دی کې طالب بيه دی بدل دی نو په شهر حرام مشتمل دی کې شهر حرام په کې طالب مستمل دی ها مبدل منخو په بدل مستمل دی دا د ټول بدل مؤقث راغلي دی ته پېښیږي شهر حرام په کې طالب مستمل دی مبدل ته من هو په بدل مستمل دی بدلته مبدل منغو نه مستمل کې طالب په د جنته تعلق پدې کې د کافر سره بس راځندې نه خدای د په قسمه جواب کې یو جواب تحقیقي بل جوابي الزامي د جواب لا کوي جوابي جواب تحقیقي خدای شپې جنای کنه حضراتو نو من منطکه کتابونو کے دو دی او لا کاو داسوغته یدا کړئو کړئو په کتابونو کې دی چې جواب په دنیا کې د په قسمه دی زېزر زر ورای مږي جوابي تحقیقي دوی جوابي جواب تحقیقی دیتو ویو چه مقدمات تاغی مسلم عند المستدلی او مقصود پده کی اسکار تخسمی او اسبات تمدعا بی او دلیل الزامی دیتو وی چه مقدمات تده مسلم عند الخسم دی لا عند المستدل او مقصود پده کی اسکار تخسم دی نئس بات مدعا او بشنور چې دی کنه کستا دې طاقت تیم خير دی بیا بشي بیا بشي او ما خو دې خدا طالقوري بل زما را خبره دا جوابي تحقيقي دي د ټولو جواب الله کوي یو جوابي تحقيقي وین جوابي رضامي دا جوابي تحقيقي قلتوا یا کتان لونکی ه چې جن پدي ناشته حرامه کی کبیر اسم عظیم لوگ یا گناہ دا کبیر دا سپر تموصوب محفوط دی اسم کبیر عظیم گناہ دا لیکن قید و سرکی دا ازاکان عمدن ارکل چدا کتال پا قصیو صحابو پا قص کردی اجتبا پراغلی دا اخو غلطی دا سب اجتبا پراغلی دا دا جواب تحقیقی شو جواب میل زامی دا دیز انا شروع کی وصود او من کول دخل کو وسد الناس منې کول دخل کو ان سبيل الله ان دین لله د دین د خدای نه لکه تاسو د حق باندې مفتلا یې چې څوک په پیغمبر اللہ علیہ السلام ایمان ورودي هغه د ایمان نه منې کی وکفر به او کافر کې دل په الله باندې چې پدې تاسو مفتلا یې پدې الله باندې کافر یې دا ټول جوابي لزامی دي ها او کافر کافرکی دل پدی الله باندې اول مسجد الحرام کي علماء په عقب ولدي چې دا اول مسجد الحرام په چاتا پتي نوباد حضرات وې چې دي مجرور يقينا بده قد عتبتي په ضمير مجرور پدي بيحي باندې عتبتي يعني وقفروا به او كندها عتبتي په سبيلي لا باندې نک پاسبیل اللہ اته بشینو معنا د ادشی پیج ول الحرام منه کول د خلقو د مسجد الحرام نه چتا شپ شپ پیغمبر ل السلام د مسجد الحرام نه منه کول د عمره د پره د عمره د پره مرا د مسجد الحرام نه سره خانه کابه دا خانه کابه نه منه کنه چې کټ طواف کوو نو که تاسو منه کو جواب وسو او دانا جی کہ دا پا زمیر مانجای اتب که پا زمیری مجروره نو دا والمسجد الحرام چده دا صدی دا چکم دینو کی اکی دا دی مانا دا دا چو و قفر بالمسجد الحرام کافر کدل پا مسجد حرام یعنی پا خانہ کعبہ مانی کافر کدل کافر کدل پا خانہ کعبہ سمانا کافر کدل پا خانہ کعبہ دا چې دې د خانقاه به نګیر چې په ردرس او شپه ته خدایانو درولی نو دا په خانقاه بکو فرمړي دا کو پر دې دعا را خبره سیدی زمند دي وبنه علما سومریچ دینه غپلي د دي اول شق بلکل پر خدې دی او باقی مپشرين کم مشران مختني کې تی چوي دي او وي دعا شق وي دي تفسیر جلالین کې په شق اول باندې اتفاق لري دری خبرني تا توکلی خدای دې خوش علاکا اوبان د مسلو په تاویږي خو که تم توکې دي درې شقما په کې بیان کړم او مو په سړي باندې حواله وکړم او په دې تان شم مطالعه چدي چاپيره د خانقاه باندې نموتانه ضروري دي کا پیر بخانا کابهه تخرا وا تخراجو اهله هي او استلد اسيدن کو اهله هي ساکيني او ويستن دو اسیدونکو د مسجد حرام منو د د مسجد حرامنا او دان دا دا دا دا دا ما تاسو کډری چې د اسلامه مما د هجرت سان دی د سبب د حجرت شوکنه او مؤمنان مؤمنان د مسجد حرام څخه خارج کړو ینه په دې معنا چې هغه سبب کاټو سببون دو کړی د کنه مسجد تاسو مبتلاي نو با اکبر عند الله دا اکبرو کده شلول او تنازو دا د سلو روان په کیسه دنا جوړه واه ا د څه دلاش ورکه جوار ترجمه کوم نه بیا تنا دو جوړو اکبرو د ټول کا ان ډیر غټی پنځ د الله باندي مینه اتاله په شهر الحرام دا مې ولې ور وستو اشاره نه دیته کوم اکبرو په اسم تبجيل دی مستعمل په من اکبرو عند الله غط گوناده پنځ د الله باندې د قتال کول نه په شهر حرام کې خه کټه قتال په شهر حرام کې ناروا دی او دا کارونه روا دی قدم ناروا دی دا جواب الزامی دی دا و لیکو او به خبردار قوم چې سنگت نه ته ودا تاسو وایا اکبر عند الله و وقوفه اكبر عند الله والمسجد الحرام اكبر عند الله واخراج اهله منه اكبر عند الله صلوات و سلام لک دې بل والفتنه او فتنه یعنی شرک او دښمنۍ د مسلمان سره دا خبره ماده ته کړی <تصفح> فتنه یعنی شرک په حرم شریف کې او د څونیو مسلمان سره په حرم شریف کې اکبرو دا دیر ذاته غته ګناده من القتل په شهر الحرام دا پیندو ورو کارونه باندې تاسو مو توپیه ها تټه دتان په کینارو عادی دا پیندو ماله کارونه روا دي خدا په منو روا دي کنه مسته پیشې الله پاک رز جلالات فرمایي ولا یزلون نه په چې پرفي داخله شي اسباب پیدا کوي اميشد ګا کافر یقاتلونکم اے مسلمانانو بس کا ته پر دشمنان دی چې جن بکیدتا سو سره حتا جردو کوم پر دی چې دوی تاسو واپس کی ان دی کوم د دین تاسو چې دین اسلام دی ان استقوا او کدی قابور شي دي ان استقوا او او طاقت لري شيږي تاسو دی دین اسلام نه ګرځي لیکن قانون و اوره نمرد په پردا قانون دی <تصفيق> ومن یرتد دا بیان دا قانون للمرتد دے ومن یرتد دا اغسوک چو اگر دے دا منکم دا تاسو مسلمانانونا ان دینی خید دینی اسلام اخفلنا نخفل دین ما اگر دے دا نتا یمت پس دے مرشو وہ حق وہو کافرون ادی پا حالت موت کا كا کافر دے والدازم لحالیه ندا ندا موت دا مقید پا قید کفر دے کندے نماست د موقید تقیید د کو په عزت چ حال ولاه قیدی کنه نو په اولای کدا کسان چې دي حبیتت اعمالهم زای شو اعمال له د دنیا په دنیا کې څنګه په دنیا کې زایل شو د د زوج مت شو چې مرتچو خدته طلاق شو طلاق به سره برهخه کبه مسلمان چې نو څل پنیکه په دې بغوالي دا به دره د خلی مت اکا دا, دا دا مسلمان غور مسلن پا دی مر مرشو د دا میراس نمحرون دی دا د دنیا محنا دا دا کننگی دا دا, دا, دا آمال سوال حبر بار شو تلی و تورتکو نو بیادا دا چه اسپا کنکا بیا مسلمان شنو آمال سوال حبر ها کردی کنب را کردی امان دازم یک تاقت بی نو حج درو گردی باقی دی نه کردی شاپی صاحبوی چا حج دم رو یو نور دم رو گردی موږ یې ای باندې ته ویو اچھا نه چې بیا کافر نشي چې علاقه د شلو کال موږ څنګه راغړو ما ټک خیر او باقی ته باندې په چټه هغه باندې ثواب نو مرتب کیږي تدد دی لري ورته کوم زه مرغوب تدا خبر کوم او ریاض بل کافر چې نیک عمل کوي کافر دد دانې کومل چې دي کم نیک عمل وکي چاس رہے غړو کړه پلي جو کو لاړې جوړ کړه دانګي کاريو کو دد دانې کار ما کدې اسلام روړو پدې نیک اعمال به ثواب مرتب کیږي اوس پدې مرتب کی او حضرت مبارک صحیح ته وی اصلن تا علما اصلب تا دغه امین عمل وې تاسو عمل کړی نو پدې اسلام روړو هغه باندې باندې ثواب ورکي ده کافر ته ورکې او مسلمان چې کله مرتد شو نه یې اعماله برباع شو اسلام روړو نو اون پاغه ثواب نه دې مرتب کافر مسلته نہ خج فوجي او مسلمان مختد نہ پیږي او مسلمان مرتکبہ مسلته چې نومو سره پیږي اسلام مروړي نه د ددري ورځو نه پس سړي هغه مستحبہ مسلته انتظار لري او ځه مستحبہ قلب ولا مرتين وزني شې دا نو چې سړي دې مې دې بو وزنه خزه دا به ابدن په قید خانه کې واچي شي حتی سو توبہ او تموتہ وایي داغه لپاره به لا ګلاب تل هدایا او نو بس هدایا خو کنه هغه غرهان کړی دی او خلک خبري دي کوي چې څنګه دي نه د قسید د قسید مسلمانانو په مقبره کې به نه پریدو په دنیا علامه دا قران دی جنازه به په دې کېږي د جنازه نه محروم دي مسلمانانو په مقبره کې به عاقیت کې نه به پریدو ارزښت دا یورن دل میں پری خدای تعالی خما په یو شو وی او اخرت کې هغه ته به جزایری او غارتي امام نیک دی په دنیا کې دنیا قبر میں وکړه په اخرت کے به ثواب مراتب دی نه ابو الای کا النار او دنا کسان دې مستحق اول دی مستحق او اهل النار هم په خالدون دی او په دې کې همشې باس په دې باندې شافي سيد رحمت الله عليه وخبرك لیدا اغدا کلیدا چې او شړې چې چی... او دیجا کی دی تیرے کی سوٹ کی دی یو موت علی الكفر دی نو دید تارجازہ دخلوب پر نار او گرن نفسی ارتداد دی نو دا حبطت آمال دا مرتب دی پا نفس ارتداد داند او ایو الائی که صحاب نام کیا خالی جون دا پچان مرتب دی پا موت علی الكفر مرتب دی او مر حبت اعمال په نفسکو پرترلاجي په یي باځي وی دي چې په نفسکو پر سر حبت اعمال نړازي موږ ی راځي اې نه دا تکي وای په ولای ک حبت ته هم په دنیا ولا خلدا په چا مرتب دي دا په چا مرتب دي دا په ارتداد مرتب دي دا چې مرتب شو نه اعمال شو او ولای ک سحنام پیا خالدن دا په چا مرتب دي په مو ته کلو مرتب دي په یي او باقی په نفسی ارتداد سرده ده آمال برباشو. اگر کبھیا مسلمان انشی. ولی پیو پینشو جی. لده با نصد دلیده ما میعز روم بایی. شپا اگر ما پارا کې چو صورت مایده کراغلی ده. ومن یکفر بال ایمانی فقد حمیت عمله و پیلاست من الخاسرین آغازی که خالدون تکی نشتا. چا نفس ده کافر شنو برده د آمال برباشو. پیو پینشو جی. نیدر کاسل کدو دا چنا چې نادل شو نو صحابه کرام وی چې دا ګناه الله زمون نه پورته لیکن د وی جهاد رو دا مونږ چدا کوم جهاد کوم اې دابا الله ته جهاد کی صاحب کینی صاحب دغه جهاد کی صاحب کینی صاحب قدرت او کی صاحب پس راځه نادل اینه الذین اهمل یوسفت بشکا م کسان چی باندې وروړي بول الذین هاجر اگر کسان چې حجرت وکړه دي لکه د قساابه tega او وجاهد او جهادې کړې دي په سبيل الله لکه د قساابه نو هؤلاء کدا کسان چې یې رجو نه رحمت الله پیږي یې رجو نه دی پساد کثر امید کوي د رحمت څخه الله پساد کثره کپاکه وسره پساد کثره ایمان ورکړی و یو سلیله لگے دلی پیږي په کبا ورو کې لگے آ دی زمما ته خیر یو امید خدای تعالی ان شاء الله فرہشاد امید نه خلی وینا دا دا کاذب امید دی امید ته په هغه نادر شروطو بیان کړی دي ان الذين امنوا و الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله درې مولا کدا کسان چي یرجون جر جون دی امید په صادق کوي رحمت پاکه کاذب شری دي چې په اعمالو کې په باب په کا بهر کې لګیا دی او امید وی خدي دا ماتبدل چې ثواب په الله ورته دی والله غفور رحیم غفور په دې ته باندې چې دا بينا کوم خطا شویده دی الله بخون کې دی دکتا او رحیم دی چې میهربان دی بے ثواب په دې غضب باندې څو ثواب مرتب دی د جهاد په سبیل الله دی جس دا چې دی پنزم سوال د شهاده کرامو اغاثلورمو دا پنزم و ما خبره تاسو کوړه دا پنزم دی ذګه چې زه زاسو الکای hey, بدی ان په ګذانو حساب کړې ما غاولو ادا پینځم سوال شروع یسئلونکا ان الخمر والمیسر ترجمه سپورتو کې کوم اسلام کوي دتانه ان الخمر د شرابو متعلق ان الخمر عن حکم الخمر د پیګه د حکم د شرابو او المیسر د حکم د جواړې دا قدد بهونه کې مزاب حذف دي قلت او جواب کیو آیا چه فیهما فیهما من فیطا فیهما پاکولو دستا کی دی جوارے کی پاکولو دست شرامو کی اسم کبیر اسم عظیم گناہ دلویا او و منافع ادام سکتا چه پیدیم شتفکی و منافع و فوائدو او پیدیم شتفکی لینناسی دپار بخلقو لیکن و اسم او گناہ ته دې په باب چدا یانه اغه خبري بهږي اغه خبري د گناہ چلدې دواو نه پیدا کیږي اغه خبري د دو گناہ دواو نه پیدا کیږي داغه اکبر او اعظم اغه غتنه فوجي کنه منته هما نه پیدا ډول نو د را اے د شریعت اول قدم دې د شرابه متعلق او د جواز متعلقو مشوره هنده ورکلا اولاکا نپن پاکشتا نقصان پاکشتا نقصان زیاستین و اخکم اولا شوا پر خودر خدی که قولی قدی پر خودر خدی که قولی قدی دامشورغون دی برکڑی را پر خودل بیقی ولی ذکر چی نپن پاکشتا نقصان پاکشتا نقصان زیاستین بس پر دیکی اووو آرتاتا خبر اکوما بیادو مددیل یادا بیاد دریک دا آیات مبارک په بیا راضی په دې تجوارې متعلق د تجوارې متعلق او د شرابو متعلق قرآنی زی مبارک کې سلو رايته ناغلي دی او دا دی چې د قضیه تعویلی ده ګان آیات په سوره نساء کې دی پیګی یع الذين امنوا لا تقربوا الصلاه انتم سكارى او بوایه ته مبارک په سوره مائدې کې په ومپارکه یا ایوح الذین آمنوا انما الخمر ترخیر پولیلاش دا صلورا یا تون دا شراب مطالق راغ لیلی خواه اول چه دیکھ دا اول قدم چه شریعت راپورتا که اگر داری چه پیغمبر علیہ السلام مبارکا مدینه تویبیت راغی مدینه تویبکی آوسا و خزرج او تولو خلقو شرابونا سکل او بلی جو باریا نیکولی دا دوارا کارو نیکول پویدی او دا بیان داری چ پیغمبر علیہ السلام کم یو شی چې په پاین د دو حرامې دوه مدد طبیعت مبارک پداګینانه پرفت کو او صدیق اکبر مو چې د کنا د دې قبيله نه دي چې کم شی په پاین د کی محرمې د نو صدیق اکبر را دي کړی په شوان د کارنګ راته اجازه نو دا صدیق اکبر د جواریو شراب خوړی چې نو حضرت مبارک او صدیق اکبر او دان یو صحابه نور دي وی دان د دا کړی د حرمت نو اس پی فی آغا چی دے کنا پی السلام مبارک چرا گئی وی کوئی قتل نو شحابه کرامو دا سے حضرت مبارک نه پوسک چی را دی جوارے که کلا کلا یو بل سر جم کی دی شرا قورے حضرت تا عکل چکم دی نو دی سر خراب کون دی شیر دا سنگ دی با سر حضار نو پا دی بارک چی دا کرامو کو دات ماہیات مبارک را دی چرا پا دی کلپا مشتا نقصان مشتاق و نقصان نپرې خوذلې پکارت په کې یو شته نقصان په پکې نه پې یو پکې جلبه منفعتي اول دپ د مزریو کما خمدا. دپ د پکې د مزریو د ترجیح ورکا فې کې ادب احکام او مصلحه او ضابطه دا چې کوم شی کې نه پمشتا نقصانم شتا نو نقصان د پکې د مزریو او نه پچ کوم دی جلبه منفعتي نو دپ پکې د مزریبا په جلبه منفعت مقدمي کدا چرته دی ا پرسه مشهور مثال دیږي تریاق به یقین ا کلمند تریاق به یقین و زهر به ګمان نخړه ده علاکه چې دا تریاق ته دا یقینی خبر ده او دا په احتماز ته چې دی دا سوخري چې ا کلم پکې وي دا ګوخري نو یو طرف ته تریاق ته او بل طرف ته زهر دی نو زهر تریاق وسړي نژبه کوي وسپه به fizy دا مثال لپاره سای دی او عقل من تیریه به یقین و زهر بګمان ن نه مخورده نو خورده کدا سنت دی ملي حاضر دی وجنیو تر ته پکې نو ګره فوکه کدا مې کیدی دی جدد قدم مزری په جلبه من طات احبدا نو د الله په کوج کنه نو جداهات نادر شکی کر کا نو ډیرو صحابه کرام پر خوده بي چا ته نقصان ده نه په نزاكي دي اوس په خپله شرب شرب کې نقصان دي نقصان خدای دې جاما کله جو فرد انسان دي اګه خرابي او امل خباثه د حادثه کې ویل شو دي او هغه ده پکیدارا پهدا پکیدارا دې چې بدن جوړي تا اټین چې بدن جوړاو چلا حرمت نو اې دایې کې راغلي چې چلا حرام شوي دي نماجه عل الله شفاءكم في الحرام او الله استه شفاب حرامو کې نه دا کړتولي نه بیا چېنا شفاهوتل ده اوس په دې شي جی دا په هر ځای کې نو وی دا خبره ده نو ګر وګدا خبره ده خو خیر ما کنه دا یو ټکی وې اوس په دې شي او زم چې دې کنه نړۍ کې دا او دا قران کې یو کس مل توازن پکې ام پیداکي توازن غوږه انسان کړه چې ځا شرابط کې کنه دا پی نو خو نه توازن دې پیدا پیداکي او بل چې د یکانه جوارې کې نه پداده چې مال په یو سات کې بغیر راګيو کنه او دا په کې چې په یو سات مال لاړو د قصده په پشموري خبره اتري نو ده نشاله ورکړنه دی دا او صحابه پرې خوند وی دي کنه په تاسو نقصان زیات نو د پرې خوند پکا دی اوباز صحابه هم وی سکو بیا ځکه چې دا دی کوم نقصان دی نو دا نقصان نه راځي ساتو دا خو خلهه حرمت نه دي که خسرفي ويچه نقصان فقيدي من نقصان نه به سان ساتو ينه دي په كله باندې حرام نه دي ددنکه چه کمشه پیدا کیه یا کام دي نو دي رسکل بیا چې کنده کنه مشور خبره دایو واره زين خان عبد الرحمان ابن اوق له اوقله ادا تاسو پتر چې صاحب کرام د ماخام له اوډه به د مازيګر د ماځنه رسټو پرله دنور ته رانا ده په لزکه نه وړي مې بي ندان نور پر ناب یې وقلل د نور بلې کوون دی ولې غړې وکړل او بیا په شی پی او په د دستور چې څنګه د دستور او عادت او شربې ورکړ او صحابانه شوه په نشکر اغل او با خام مزراږي مکه کول کی یو صحابي په منظر واندې کو بزره وې ته راغلی چې د عالی سے مبارک دې چا واندې هو ولبل علی نامینی وی وقلیا ایه ما تعبدون اعوذ متا اعبود ما تعبدون تاسجدکم بوتا ما تا سجدہ عبادت کرے زم داګه کوما نو بالکل آیات مبارکه مبارک منعکس نو بس پوچی اپلی یحلتا تفون اعبود ما تعبدون آیات مبارک راځي چې ایو الی نغم نبرګم قدم را پورته چي تفکر کولو حد بتاتا چې اوټګه ویمه پدای پيوع شراب بنه دي حرم کړی ځکه چې سید نشیشین منی کې بل دی ګرام کار دی پویږه ډیر جاګران کډو وکاو لیک دی دی پتا او عادتې اشد من پتا الرزاتې پویږه د عادت نظام پر کول دا ماشون چې د تینه پریکې هغه به ثانیو دا رګرامه پویږه نو له حاضر دی وجه لا بیا چې نو ګدم قدم پورته شو چې دا چې دی یو حد دینه من سوراتینې ساق مار ته وي د شرابو متعلق او اي د شراب متعلق په کله قرآنی عظیم کې څلور آياتو نه دي چې دا په کا베 امتحان راشي او کنه چې قرآن شریف کې له شراب متعلق څو آياتو نه دي نو ما دا ته چې څلور آياتو بل او بیا له ځان میو خوده سورته نو ګره جدا جدا او نو بیا سورته نساء مبارکه آيات راغي چې يا ايحلذینا من لا تقرب الصلاه وان تمسكارا حتى تعلموا ما تقولون نو سحابه راولہ کې د نبی ابيش رحمت نو باز سحابه وچ هوه دا شرابونه خدي چي چې سړی د منځنه ګوره د ځکه الله نه مني کوي د منځنه مثبت چې مثبت موږ د سړی ته کړی نو هغه کې څه کوي نو دغه سحابه به اړړي قودل دا کار ته چيليږي په خوند بیا چې دې کانو باز ویچنا خو به دون نه چې د نشته حالت کې بمز نه کو دا دږي به نسکو او د شپې چې ما سوتل مزو کو به اسکو бяدم سحابي روډيو کړلا غطبانم لمالكي انصواري علي صدا نونه د تیاری غطبانم لمالكي انصواري روډيو کړلا او هغه کې چې کم دینږي کې سعد النبي وقاص سره 10 مبشرون دي دین پکيو مزيره ولګي دوډي وخلندو بیا یې شابه سوت هغه کې کم دې شراب سعد بن ابي وقاص تن شکر هغه او هغه قصیدو ویلا له شعر او شعر دې د عرب قاو ما ته قبر مخ کې مقدمه القران كم قريوه او الشيخ سعيد يقوله اغير ذكر براوله كذا ناتشاد دب وقش وقشيدو بي طعايت د ان بيجي طعايت د مهاجرين امه حو دان شعرو بك حج ووا يو انصاري لا باسه دو د اتاشدا دغه پروندو دا اوهو اغيرو كراولت چقت شود اثر بس باغي باند وين رحمت شود باغ بدن باند يو پو بيجي بمقبل يو پیغمبرنا السلام مبارك تراوي اور دی ویدی دی ویدی انصار ته خمار څو نه وي خدای دې قبیله کار ما سره وکړي پیغمبر ویدادہ کنه ویدا څه وځو ویدا ویدی نه ششو شرابو جوجن پوهی نو رسول الله تعالی صلی الله علیه و سلم پور تک اللهم الخمر بیانا شافیا خدای په خمرو کې بیان شافیو کدا بیان شافینه دې کامل بیان نده مڅه راتت مبارک کو پوی جړه دوا یاتو نه مبارک ته سوره يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوهو لعلكم تبلحون إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والمغضوات الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن صلى الله فحلنتم منتهون لا يستفهم دفع هذا الأمر دفع فحلنتم منتهون كإنتهون فولوا صحابه وشكل كذلك انتهينا يا ربنا انتهينا يا ربنا وی جی وی چدا شراب خلقو چکمی چاټه د نپکو کی را کړي وی کړي ډیر هټې کړي تا به وی چبارام شی وی دي دا چرخه خوړې او دا لختی په شراب ډک به بدل په یو ګر به برکت دې کړې په دا مشرې په تور دې وېس الونکا سوال له صحابه کرامو ما تاسو او دا دا دا اوا دکه دا غایا چمووی کنه دا دا ته په صورت ما دې کی وی کی دې که تاسو پی کړو کو نو د شرابو د شب د جوارې نه الله مسکرته منه کرے دا لسکره ته دا غایا دا ری چې دې د کې منه ته فکر وکړو نو لسکره کې منه کړي دوم شخص ته مبالغه بيارعالا. او بیا چری کنه دا د ماتاستبی چې صحابه کرامو د نبی له تعظیم کوو هر سوالونه د دې سوال لستی پر نرا شورو شو دا حسین سوال دې 빈زم سوال جوړو شو چابو ها پغم دا پغم 빈زم دې جوړي و يس الونکا او سوال قیدتان صحابه کرام ما ذام ای شي ان یم پی کو مازه چس شي دی خرج کی بس پدې باندې سوال دی ورکوټي چې رداهات هو مخکنی تیر شي وې دوم پدہ په صورت کې بیا راغی جواب دا دی دی چې مخکې سوال د جنس مال نو دل تدا قدر المال نه پلا یری دو دل تقدر د مال څو نه خرج کو اول د جنس شي خرج کو دلته سوال ده قدر نه دی انت سوال ده جنس نو مفلا سو تکرار تا پنا تکرار مقول ال اپوا باست اپول ال اپوا د تفسیر دي طالب وقت پکې را یو تفسیر دا چا اپه وجه منسب دي ان تقول اپوا دا مفول به د اسان کا د کنه چې عمر طالبان پکې باندې اپول ال اپوا یعنی ان تقول خرج ک اطا سو زیاتی د حاجت یو ترجمه داد چکم شه د حاجت تاسو ته دي شهابار راول کېدل چکم شه باندې د دنیاشتي کاپ او د شپه ګمیاشتو گزاره کېدله گزاره ده کې پات ته دل باقي به ټول دخره په نوم ورکاو پښې باقي به ټول دخره په او وی بیا دا چې دا تر اکه په وخته په ویو چې کله شو نورا غلی او بیعش کل آیات تا زکاک نو دا خوکا منسوک شویده کبی بوشویدی یو دا او دوان ترجمه دا دا جی دا آیات مبارک منسوخ نکی کنا نو دا بڑی قوندو کی اگر داسده جی دو دوان ترجمه غوری جی دوان تفسیر کو اولین اطوا تاسو آن په یہ خرچ که چه آسان بیور کول داگی چه پاگی که ضرری دینیم نبی ضرری دنیاویم نبی ځګه کې نه زړه دي ديني دي بدداوي آسان چې نه پکې زړه دي ديني دي ان پکې زړه دي دونیه دي خدا دي چې اسنه چې د بلچا حفت کې نه دي ورکړي پکې زړه دي شو اګر د دنیا دي شو چې ددا صدقه ورکړه نو موږ ستو په ځل کې پریشان دي زړه دي نه دي کله چې پریشان دي بس دا مانا دا جدا تفسیر جب جا د گی دا دیوبان غلمہ وغرا کردی شایحات مبارک کے نسخنش تاو سنباکی دی مدات شاید خدا پننبانی ورکول پکار دی چې تا تا ساني سانی اصلا چا وپس روستو بیا پذلکی پی خطای چا دا مولی ورکرید kada ikam da qan gal kada bayan khuda huk yubijunullah matastaqbil wir shada muzariida yubijunullah lakum fil mustaqbal alayat ayatul ahkam la an lakum tatfakkaruna fid dunya wal akhirah nadi da parcha tasfikuru ke pa dunya wa akhirat ki ha fid dunya yani fi muamalatid dunya wal کمواملد دنیا او اخرت کې پدې کې فکر وکي نو چې کوم یو استاد apparatus اصلح دی نه باري عملو کې د دنیا متاله او د اخرت نو تاریک په تار کې عملو کا ادا ان انکم تتفککون ملوی ایز حکمت و بیان الاحکام اس حکمت بیان الاحکام النظر بالعاقبه زکه چې حکمت ته بیان د احکام او هغه دار چې با سوچي فکر بو کې او سوچ بو کې سکے وې کې کنا فکر بو کې پاته وبد او په پلان جام کې وبېکرول لګې دا ويس انکا اومن سوا بسحابه او غايات مبارکانه کې حاضرنا په نزول کې خام ان الذين یاکلون دا د شت آیاتونه د قشطیادو یا د الله تعالی باندې خام کته شت قران شریف د دې چې څوک ان لن لذينه يا اكلون اموال اليتامه ظلمن ان ما ياكلون في بطونهم نارا وسيسلون ثيرا دا هغه په ده په پنځول کې مو قدم دي, دي, دي دا چرته نو څوک وي دې پکې چې دوی په دې خبره کې شر وخت چې کسان په بنا حق باندې باندې د دې د هري زهابر علل چې د دې د چا د کوم سره دي او دا چې کار کوي چې موږ ول انا کټول نو مخری مطاتشي ناغه بیا موږ خو ولکدا شپې دونه اشکرابېږي باڅپې ش باندې کدی ماره ته تاسو کې اختلاف نشه که نه بس راځه او صلی الله جواب کوي خو کې دا جواب دي دا سوال شو جواب نه کوي راځه ویص انه د کلوګم سواله صحابه وګخه نه په باطلي باقي, دي دي باقي قران رجوم کې بعضو مې د جدل تک نور مزاجي شو او بیا دا باقي نو کنه شپ کې دی بیاس مونه که سوال کوي دتان شهاب اکرام تحقیقات طلبوي دتان اني يتاما ريكي کنه او دسو انش اني يتاما دشان دیت ایمان کې څو پوهځ ځان به لخرر جوړ کو کو خپل ځان بیت تجارتی پی خیر اسلاح لهم کل اموالهم او مذاب پاکی حسن دی اسلاح دا اموال دوی پدا انشان فرچی تجارت والفقی کہے دا سنچا سنچا دا یتیمی انخوری خیر ومبابستار دی باقی کار دی نفدیک تجارت کوا اسلاح دا اموال کوا او د دې د دې د اموال د لپاره مسلک شا د دې د اموال د لپاره مفسد نه جوړيږي مسلک پرې جوړ شا او راځه وین ته خالطوهم او کته اس د سر سره خپل کوي وین ته خالطوهم کو وین ته ا اي فاز اپی کړ کوا وین ته اصل معنا دا و خبر خود بخود و او قران یې موږ په خپله په بلاغت فلان ته نږدې کوم خبرې چې په خود به خود ما نه میګنارې تا کړنه کوي وatin تو khalit tu aamakum bi taamihum او که تاسو خلک د یان د دې د خپل طعام سره نو په اخوانو کوم مستاسرون دي دی د دین کې په اخوانو په دین دی پر ملته خبره کړو اخوان یې د دې دین کې مګورا نو دې باندې دوه خبرې مراتب شي چې ستاسو موږ د دین کې ضرور ضرور مال سلامات غړی کنی کړي نو کډه له سلام یو مشه او ضرور ضرور د مال اضافت کړي کفاه دی اصلاح کړي کفاه دی کفاه دی مې اصلاح کړه دا خبرې پکړه دي دقدر خبرې د اخوانکم دتکین معلوم شي اپا کی فد خدای تا نور زب پی جنه مفسد د مال لدی مصلح د مال لدی والله یو عالم المفسدہ او الله پاک پیجلی المفسد لاموالهم تخریب کار د پاره معلومه ده دی چې مال دې خرابای من المصلح لاموالهم څنګه اسلام معلومه ده دی کوي او الله پاکو ولو شاء الله کذا ان لا راده شبیبي لا ان تقم لا اوقعكم في المشقهي تاسو به ام شقته او اوقته قریب هي او وما ابحلقم او مخالطه تستا صورتار خلک دی نبی او دا بهر تبی چې دی لزان نه دومره ګوره په خپله چې دی خوري شي نه بد اغه نجات ایونه په کامه مې مصبت ویلې ویلې بی سبد او سر لا یس ال عما یفعل وهم یسلون فایذ ما نقصت پس دی چې کول وخت که اسلام باندې کلک ولاړی ندونه ګوره ولا په خوا پی کې که اسلام پی کې دی خط به مسلمان نشوي اچته مسلمانې نظماب نه برتوی چې دومره ډوډۍ ولا په خواچې د دې نه کله کېو نه جاتي نه دا په سونه روانه ولا هم لا انه تا الله عزیز خدای پاک زبردستي نو کدا حکم را لګېږي وین سب څون چره پکې ځا کو ریفه ها خو لیکن حکیم حکیم دی آسان حکم را لګېږي چې هغه په امن پوری اچنه چې بالکل پاتې چته نشي محکیم دامانا دا عزیز مانا نیزان نوکڑا گونا ارزید دا, دا سپا تا واجب تا لایچ راگلی دی نو ارجو اللہ پل دا خپلق قلدیس را لگی دا سنجب قلدیس را لگی باسرادا جدا پرونیتا تاویلیو چسو لیسل چدا آیات مبارک ملقب دی پلقب دا بواب البر سرا ابواب البر کی دا واللصم خکم راگل آو چدا مستدا چې مساله د مناکحه حق معشریکین او کافرین د نه باشنګ دنه کې مساله ورږي دا باب اول دی ولسم حکم علماء ولا ویللی ولاتن چحل مشریکات او تاسو چکم دی ته یې نیکه نکا مکوه د مشریکو خوځو سره بعض مال له خوځو بنو سړي ته پیږي بعض صحابو یې هر کله سنني مال بمراشه او خدم بمراشه الله پاک تر رب داش نکام کर्वेद مشرک خو ځسره حتا یمنه تربی چیمان وروړي چیما دې وروړو نه دا قبل د ایمان د دین کامه مود د مسلمان نه پاره او الله پا کوئی او انزا مؤمنه چی مسلمانه دا خیرون دا په هزار درجه بهتر اوا فېږي خیرون دا په هزار هزار درجه بهتر ادا من مشرکتنده مشرک نه د مشرکین خیر جنا اگر کا اصل لگا دا دته اوس د مشرکینا اگر کا اصل ول نظر ها ولو اجبتکم اگر کا پتا خو خراجی تاسو ته ا تعجب کی وردی تاسو ته مال ها و جمال و شرافت او د دې مال او د دې جمال او د د دې خاندان دا پتا تعجب کی وردی نو ام د دې نه په هزار درجې باندې انزا یعنی صدا بت الله مسلمانه بل ولا تمكي علم شكي تنكي قوتم كي هوخه خفر قوري شي کنه لورو خور مشرکانو سلوطا حتى بنو تردي چدي مانډوړي خپل نور خو با مشرط پنځه کانو ور کوي تردي چدي مانډوړي او عبد مؤمن او خامخه اجکم ديم ري مسلمان خير په هزار درجه به تر دي من مشرکنده مشرک نا آزاد نا ولو اجبكم اگر که تعجب کوور دلتا سولرا بهي مالو او جماله او شرابته بدله بقسه تقدمه تفسيره دته به بداسو وي خو تقدم د تبشیر او شو ادا ولی د اصلي علت الله په کوئی چې د کافر سره به مسلمان نکانه کوي مسلمان به د کافری مشرکی خج سره او د کافری سره نکانه کوي او نه به په لور خو مسلمان کافر ته به نکا ور کوي د اصلي علت موراه د منع بیانو بېګې دا اصلې علت منع او رد قیاس و علت ته غوري دا کافر شلي یدعونه الى النار رجديه یبعون الناس اوې جخلقرا بلی الى النار ولي اذ لكل مجلس تاثيرهم دا هر مجلس تاثير شته نشته او نو دې خلقرا بلی نو د 17 وبلن بدرکې درکې درکې دادا او الله یدو او خدای پاکرا بلی پوېږي اا اا ماجوکي کوي او سره يو نو واقعي چې خدای پاکم تبلیغي دي پدې پېښې څنګه موبایل راکړې او خدای ته تبلیغي دي نشاو تبي وویل وي والله يذو الى الجنه والبقرتي بيز دي وي دا او دا او څرېټي کنه تبلیغي فون ته او څرټي کنه پدې پېښې چې نو ما انا طالبان زسر ال الاسلاميه ته نيرانه ده تبلیغي لا په واجب نه راغلي د واجب تعالی په توقيږي لا خو توقیفی دي چې کم شریعت اجازه کړی نو کنه امه دې د خدای شریعت په تفسیری وکړي چې والله یدعو علی لسانی رسوله والله یدعو علی لسانی رسوله ماز... په تفسیر المدارک خدای په خلقو د دعو پر دې خوب اجبده په انبرانو په اجبده په انبرانو ورته یې مدا خبره غلطه شوه رجي ان الجنه دی جنته اول مغفرت و بخلتا تکتا جی بی ازنی بخبل حکم و بخبل اجازت ته او وی بین آیاته اول لا بیانی اعتنال حلال و دا حرامو الناس الناس لن ناس لی اصلاح الناس و الناس لعلهم يتذكرون لن ناس راگی نن لی تذکر الناس بل دل تضاع چوبوئے گی لعلهم یتذکرون کی مضاعف حدب کا تذکر الناس لعلهم یتذکرون جدی ارپارشدوی نسیت قبل کی او پدی عملو کی ویس انو د قانون بحی اتم سوال د صحابه فکر کوی بس د خبر د تا کوم د بخاری مبارک ته حاشیه نه يهود قانونو قانون چتل وخت د حیزه شوهنه په یو کوټه کې د قاعده کړه بس ننه به وسر خبري کولی نبه اخبارات کوو نبه د اگې د للاس کنسکات کوو نبه پاګی یو شی په خو او دن نبه په کوټه کې په یو اے یو خبري کې او خبیسی جامی با دی او گستی بی که کنا او زریعی جامی بی او گستی او پدا خیلو نا کوتا چی بورنو ناو تلا او پا کې که بی قیتا کری وانو چی که کنا نا اس قسم مخالطتی و سرنکو جی او نه د جید د سلوڑے پڑا دا دا یهود دا پید پوی که او دا نسواراو دو چی نسواراو کی با خضا حائزش و نور قلع ما چی قد جی شو, نو سچې شو سبب د سوان د صحابو شو کنه شو دا سبب د سوان د صحابو نه شو چې حضرت نه ته پوسو کړه بيدې يهودو په کار کو ک دا نسوارو په شان جوابو کې دیو په شان هم کوي دا هم په شان هم کوي په نسوارو کې تفرید دي اصحاب الدين بين الافراط والتفرید دي نو هغه وایي کې نو سمانه صحاب سوال مې سوال کله دا تم سوال له صحابه سوال کوي صحابه کړه د تا نه تاکي کا طلبویته نه اني محیبه د حاجت متعلق مریز څه څه نو باځه وی دا صدي دا څه غدا زرت مکان ده زرت مکان دی د مکان ده هیڅ یاده زمان ده هیڅ نو زرت زمان شو اټرین پدی دي چې مصدر میميدي مصدر میميدي دا حیز مطالق حیز ستوی سیلانو دن توی ستوی سیلانو دن توی بایدل دبینیت دیتیم کی حضرت سب پکار دی عن المحیدو عن, عن الحکمی پی حالت الحیز دا حکم نتا حالت حیز کی قل حضرت توت جواب برکا هو ازن ازن سمانا ازن دامانا چدان حیز د گندگی شای دی پلیت شای دی زررناق شای دی تبیته سلیم تہ نه نفرت کی طبیعت سلیم کنا نفرت کی چې په دې تیم کې د سره جمعو کی اذان او اذان دا سدی دا غرنا شېدی گندږې شېدی د پول دې شېدی مکان ته ځلن النساء واذا کان اذان مفات تسع صلیک کفات شریه واذا کان اذان ارکل شدا خیر درشو فاذلن النساء نتا سوو تونکو ويك ازن لواليك اعتزال تو ویلند و تو متذل تو متذل زکوی کنا فاتظلم النساء زالمالیک دیتا حسنۃ الجماعت پیج نماسلک میں اعتزال کرت کنے نکنا فاتظلم النساء تاسو جکم دی یک سوء کے جدائیو کیا زنانونا بالمحیط حالک حیث کے اولا تقربو لا اعتزال تفسیر ولا تقربو هن دا څو د منځ دی کېږي په جما سره حتی یت هورن تر دې چې دی پاک شي نه په ځان چې دی پاک شي او سلوک مثلا په دې کنا مسراضا نه فتوهن مراقب وتکوی من حيث امرکم الله نکم جنا چې تاسو ته الله امر کړی الله تاسو ته اجازه کړې دي چې هغه قبول دی نه دبر پرونی من حاشتو عنكم الله ان الله يحب التوابين بس توبه وکور دي کټه څنګه سکار شوی مکه الله چې کوم دي فخایو په یوه کې کنه دوس غنی چې کوم دي یا اتوب استون کې د ګناوونه نا او الله تاسو محبوب غنی المتطهرين چې ځان پاک ساتي د ګندګې نو د نور ګناوونه نا په یوه کې د نه ځان ساتي عدا نورو غناونو نه د نومي مستقزع نظام ساتي دا د الله دې خوخي الله پاک وي انشاءالکم زنا نه ستاسو چيري حرص دا په فصل دې ستاسو لپاره محل له فصل محل له فصل با فکر کوي طالب هيك خدا پاک زبردست د ادت نفزوي لیدي وران ورځېم سبب په اخري پوره د بلاغت ولال دي ناشکار خدا پاک کړې ماته په فکر کې طالب دا تشبيه راغره خان دا څه د تشبيه دا تشبيه دی غدا ادوات د تشبيه نشته خو دا تشبيه د سپې ملي ته وایم وخت سره ملایکه اے خدای پاک د زوج جو په فکر کوي د زوج دا د زمیدار کا کا سره د زمیدار کا کا سره د باغوان سره په او د خزه تشبيه ور کړی دا د پټی سره یکتا او دنو پی کې کنه او دنو تی تشبيه ورکړي دا د تخم سره دا تخم دی او د څو او د انوار تشبيه ورکړي دا د غلیو د میوې سره صد زبردست لفه دی پوشک پینشي نسائکم حرصن لكم دا محل اتصال دی استاسو دا اتصال دی دا تخم هم پکره کوي خو دی دا تشبيه مرکبه وګورئ تشبيه بسيط هذا كمركبه مركبه جدا دون فياد اللي هو بس المشابه تشبيدي او نهايه قد مقام ما له فاصل ولا عده ده فاصل يروك طيب يقول انتقوا حرثكم تا سراجه في محل لا فصل ده ان شئتم انما دعا الناس دعا نحوك مشترك تبا ما بين دعا وصول الفكر تبا ماانا هذا اين او دعا كيف دعا ماانا هذا كيف دعا قرنا صدا والمشترك ما شيرو ماانا تالي وبل ابريني وطلين بغواري كان غواري قرنا صدا فانه ورعا النا شئتم كيف شئتم كسنان استافق وخوي يعني سمعنا قياما بي كقعودا بي او كا اقبالا بي كا ادبارا بي خمحة البدس دا قرس وی کړه هرڅ بې هاه باهاد دا هرڅي او د وګړو موجي دا قرس دی دا هرڅ نه وي نو هرڅ کوم ته کې پدې دلیل دی چاله کا تاسو مرا تنا صدا جما د ولي واسط نه دی دا شعر دی اکه په معنا دا اې نشوږه وګړي ولي واسط او قديم دا قد نه دا پدې وقدمو لیان فسكوم الله علم انکم لاکو وبشری مبنی فیکنا نه دا چې کم دی که لپس دا د پس پهې د کوللی داې یروه تا خو نقا اس کلاس تا د جباتو خیال م اوساتهږ الله تو اسه چې پهې ل ذت ما د داسې مشغول شي چې خدا پهې چ دفرې نهدي او خ پهې د نپاتې نه شي مکه چې وقدمونلی ان په س کوم و الصالح نه د قدمو وپول مروسته اوون دی ک د خپلو ځانو د پر عمل سوالح اگر دید اثر انکے لگی ہے نصدا اگر تصمیع عند لیجماع بوئے کا نبوئے تصمیع چلا آورتی نرسکا رکڑی خوابند داگی نبا مخیو ویو چھو پوئی گی کنا چھے سو بسم الله اللہم جنب نشیطوانا و جنب الشیطوانا ما رزا تنا محادیث کی راضی لیجی سو چھے دو ویو چا الله مجنبنا وجنبنا وجنب الشيطان ما رزقنا نویدته یمانه چک الواز پیدا کیږي نو شیطان به مشلک وکولی پداس سان تر کافر د دنیا لتی شي بلک د قشری بد د با, با خاتمه دغه الی په ایمان کی لاقاعده وره کذا قال مولا دې کاری په مرقا اجازه قبرونه لجی دې کوم پیدا دا. یعنی دا نمبر ایمانه مشه صرف کولې ده د دې د معنا وروته را او دغه دوه پیدا دي بس راځم دې ذکر مولګې ده واتقوا او ګورما تاسو ته مکه ویلو چې تا چې تقوانی نه هغه احکام سیاال ساتین او زه په دې واتقوا واتقوا احکام خوال ساتي روډه چې دا په پزله کې انديشه او خدا په روټي موږ دې کوي په راځي متقوا تي اواني لري اون نن دا ویلو الله <سؤال> عالم <سؤال> او پیشه شانکم ملاहू چتا سو به الله سلام لږیږی نو د احکامه داس فرصت پوی کنه بی ها د احکامه داس فرصت پیدا که ته پوس پکیږی ته د قدرت رم لږیږی او وبشیر المؤمنین بګی نو خبر ووره و مؤمنان او ته چې په عمل کوي نو دې ته خوشاله خبر ووره چې رازاد زما پېګې او درجات تکو ديو جنت پېګې راځي دا څوک شوت پېګې راوېت کړه د مضبوط ځای دروېت چې عبد الله ابن رواحه ددې او خدی بشير ابن نعمان نعمان ابن بشير او بشير بشير بشير نام دی دا د بشير نامه پېګې بشير نامه درځم او مان چې دې نه ده د بشير بشير صحابي دی نو دا بشیر چې دی نو دا د دوه سو د اخیو دله خور پنې کا ور کړی و تدوی په ما بین کې شاهده اوت تک خو پوجې پیدا او هغه دی راولې چې د عبد الله ابن رواحه چلی د شریدی ویجی شاعر د زمانی در رسول الله دا براځي کا خیر حد سړي شیر نبی دی پیغمبر ل السلام مبارک تا ویجی لولا الله ما هتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا که خدای نگی مونږ چتا هدايت پہ مونتي وي مون به مسکرې وي او زه به ملي ولي وي خيرات په مرکړې وي ادا د ندی بخاري کراغلي بعد د رضا قسم خور چې زما د قسم بي چې نه بعد سره خبرې کوما نبدله خيرات ورکوما نبعد د دود د دو د د خوانانه پم باندې کسلوکم اداه تر هغه چرته کنه کې څاګا اجایا اے نو ګره زلمه کنه ته خدای خبره کې چې شعبو دا کار کړی دی خدایات نازلې دي نو خبره کاوه کنه او کنه چې آیات نازل شو په دقه صراط باندې یو خدایات تنځه او قسم ماته کو کاره ورکړنه کې نه چې سړی که څه ممکن وی ارسال کیاله ها او په دوا جد سنت کمست حده کو واجب ده واجب ده چې قسم بماتې او هغه کومره دی واجب ده ګره اسياتي پدين کي زتا کوو غوي د دې مسالې پدين کي څه هي سيات تي او وجود درجه دا زه سرې زو پلان سره خبر نه کوم دا پرنده قسم ماکي خبر ديو کيو به د کفار دي ورتي د وجود درجه دي معناها تجعل الله او هر مسلمانانو تاسو متګروبه پېږي کنا او پېږي تجعل الله ک اسم الله مگر خدای غرض وطن نشانه غرض سمانه هدفان اور دغې د دې کې یاد په تن شانه چې سړی وشتي کنه پګښو او په تماچو پټو پټه کې اوږدار کې چې نه خولې اودته نشانه ویګې لې ایمانکم د پاره د قسم مخپل د قسم مخپلو پېږې رح په قسم د پاره د الله نشانه کړې د ودره تو درځي چې وکړسم مخره انت برو ان لا تبرو ان لام پګې دی دي انت برو چې تاسو منی کوي او تتقو او تاسو د پړېسګاری نه کوي پېږې کنا او وتصلحوا بالصلح ان كذا بين الناس مجيد دين قسم قول خدي والله زمينا الله طاقه كم دینو کې قسم او دین کې په یوه کې کنا ست قسمونه وردل او عظیم دي ستو بنيتونه چې ستو بده کې كميتنه دامات کوي لا باسر از اسو قران کدا مساله دا شکل یو مساله ورول نو فسلناه تفصيلا نه پکې تفصیل کوي نو بچی زکه دا خبر درز دردا هداینه نه ونه خبرې کوم د هداینې کوم یز دا خبر چې یمین په دنیا کې درې قسم لري یمین بدایوز البوایو زدارې د برابر وایو ښا یمین غموش دی یمین منعقد دی یمین چې او شری په زمانه مازی باندي کازه بند قسم اخريا په نفي یا په اسباد مثلا راځه وایي چې دی ته وے گیے چپا زمانہ ایں دبان دی او شے پاری بول معلق کی چایندہ زمانہ کے بس یا بذا نکو کو ہوڑ دپ گمان کی پختہ گمان کی زکار ما کڑی دے پرو کہ ان دی کڑی یہ ان دی کڑی واہ پرو کہی کڑی دادی ما ما زنبتے پھر جی اچھلو دې ځمينه غموسه اې یمین الله او دابا ماجد اې ځمينه یمین منعقد فسد ده سره د اوسې احکام وره حکم د یمین غموسه ده پویږي په دنیا کې نشته په خیرت کې او یمین غموسه ته څه کوي جو غموسه ته هم سندې همس غټه ته وې الله بدي صلی الله تعالی په درو وګې فرمانه ماجد قسم پرللې ده لږ په جهنم کې وټه ورتای یمین منعقد منعقد څه کوي چدا پیل یا ادند پی ها دمون عهد کړی دی او تګلیری پاینده پوري یمین له غو تلغه عزت ویه چې ده باندې سب په دنیا کې سزا شته نه په آخرت شته او یمین مونو عهد کې په دنیا کې سزا چا سزا چې کفر دی او کې په آخرت کې سزا نشته او یمین له نه دنیا کې سزا شته نه په کزا په هدایا پښو تقریبا واسب حمد الله غلایه توفیق yawa safa al pastoradi lahu an akhijukum la allata kuj lahu an akhijukum la fil dunya la fil akhirah min sita sallahu tak bil lagwi wa bi hudasara fi aymanikum da fi aymanikum patar kit kiswa jo da lagwi sipte al kayni fi aymanikum da lagwi ریګه کنا د کفاره سره ریګه به ما کسبه چې کس کړی د زونو تاسو چا غیې دی دا د معنی زما زبد دی یمین منعقد په یمین غو مسقم کفاره وی غوري ما پکې الله پاک د خون دا قسم له چتا حکم کړی او کفاره د ورته بخي او حليم او صبرنات حليم چو صلی د حلیم معنا ده نن کو مخا د خدای ته جناب کې دا معنا ده چې د مستحق د سزا سزا وشت کوي د مستحق د عذاب نه عذاب وشت کوي ورنه چې دا قسم په خدای وکړو چې په ورنې رانیولې وي نو حلیم دی یا داسو للي دین یولون واه طالب په کور می ویجو دابل ردن علی رسم الجاهلیت دابل رد وره پرسم د جاهلیت څنګه اگر بدا سکارو شیخ یو صریب راولا کی دو او خدا با اخوخنوا او نبا ادان خوخخوا چو بل لئے ورکبا نبسیلہ بیتنا اوکلالا ابدن بطار بیلی اوکلالا چو زبطا تنزدیکی کما ابدن او دبل چار پار جائی ضمنی نبتا قصب غری بطرتون اللہ پاکو و آیات رو لیکو چو نجی سب او سب یا دا چه آیات مبارک رو کو دلان عطون مبارک رالل چو نجی یو صلیرا غولې کې ته د إله قله إله قسم ته وي چې زبرد خپل حضرت دې کې نو کسلور بیا ته کې د نن د شو د قدغه او کو ژوندې نشو نو بس باغې باندې سوپې شو نو ا څه دې ژوندې شو بیا څه ورکو خا په تطبیق ورکو دا څه کار شو چې د اسلامي نه هو تم تاسو ته تمفو د وکه خبره ورکړو ما دا ترجمه چې ما شروع کړی دکان نو باسره او به څنګه کالج استادان له غتله ته کالج منځ دې ځې کمه غه وروه تدل نازیده طبي پدیق باندې ټول وروست کالج کې خبره شوې دږي قدینه ویل من لدینا ده طار د اهل کسانو پیږي یولونا چې د قسموک من نسائهم مما قربان نسائهم مسائل ده دې کې کټه زنانو نه انتظار د سلو میاشتو نو په انطا او کبیر یوګلا پېکی کنه په دې سلو بیاست کې م الله خپل وحیند او کدی وینا اعظم تلافه او کدی قص کند تلافه بین مثلا م الله ولدن کې او علیم دوستا د دې سم نه جو یا دې سم نه راو غا تا مداوی وي زمونږ سحر را سټون کالج کې پدی او کالج کوه مليانم پکی وي وټول کالج په لګياري یا غا جرما دې ته خود څه په دامه نه کوي کتابونو کې لري ګریدا چې للي ديني ويولونه قرآن شریف موږ انده نیولېږي چې انکه سان چې به قسم کی د دې د یکت خپل ځنه نهونه انتظر د سلامو یاشته دي یو پهلو میاشته د انتظار په ها مفین فاو قوم کپه د سلام مستیک د نه نه دی روجو کده خپل تا قرانه او چې کفاره به وکړي وجزاك الله افضل قط کی کہ منغان ختیو او وین اعظم التلاقه او قلبی کسته تلاق کڑی ها نو الله او یبن کیو شاهد علم دین تلاق دهن واقع شو تلاق دهن بس د مات ویر استاد من تلاقه ترجمه کوي دې ما دا ترجمه ته کارو ایا کله په خيال کې غواړئ چې زموږ تنخم اسلامي کاريرا له دواړي. د عمر زمان مو یوه شپه چاغه په دې ټین کې شریفه حدیثونه داغوونه ویښ لري په تمهاو. نو چې دا ما بساوه. مو ستوفی راځه. نارڅ دې کنه هغه چې نو ما ته وی چې 300 روپیا به تاسو کو. بیمه وګورئ دا کوم استاد دې یا نه په دې داباته دا کښمه شروع د قروز د مقام چرته د مقام د مخصوصه نمشورو هرادی د ګور سړی به شو یلکه د هګور ته حکممن ځان دا بلغه دی دبل حکم دی د طلاق سم حکم د طلاق متالق په ځای بقى یل د حکم خر اورادا ول متلقات اغه زنانه چې قد دے کے پینزا قیدہ پکا دی تالیبا. سو قیدہ پینزا قیدہ چاہیسا نوی صغیر نوی حامل نوی آمن نبی دا سلو قیدہ آدمی دی دا سو قیدہ دی لیدہ سے پیاد ہویا ہے مجید اے تا گورا وَالْمَتُوَلَّقَاتُوْ يَتَرَبْ وَالْمَتُوَلَّقَاتُوْ وَالْمَتُوَلَّقَاتُوْ ا هغه تلاقی ک شو ق یا طره بس انتظار ب کو ی ن طره بس نه خبر د په ماه د عمل دی انتظار کې بیافرسیهن نه عن نقا او د ځای ب نهکه پرږ که په خپل ظاممونو باندې د نقا کوول د بل سره سسهقررو او در حظ د ما میظم به ض د درې عز ب ن کارار تیر شي او تاک دغ نوو پهنیقا کوې مک او زیبا جینتا وغیرہ کئی مسایدہ کسینت نو دیکھیں مائی سلو پینزق قید دی سلو آدمی دی او پینزم پاکی وجود دی اے سبنی آئیسہ بنی صغیر بنی او حامل بنی او بل امہ بنی او مدخول بی حابوی تمہاتا اس پہ داگورا داو مجده کا کانا مرگی دی دا چکی با پی تاقریباً صلو پینزد بابو یاد کهی چدا تا یاد که دی ولی که آه سو نو سلاسط اشهر بی شورت تلاقی برازی داگی دا پارتا دی او سلاسط اشهر بیگی او غلائی لمی حدنو بیگی سلاسط و اشهر بیگی داگی دی او دید داگا دری حیز دی که دری میشتی دی دري نوشتې دي درې حځه ندي دا سګيري او د عائشې او قم فیلا دی رسول الله یې دی رواه له او باندې حځه راځي او کحامله وا د هغه د عیدتې د حمل لا د حمل ارکل شو ک فېږي تر دې پر هدایت کې راغلی دي ک خاوند دې کوم دین او دا, دا, دا خاوند خاون مړ شو ساتین کې مرګي او هغه ته تختبه نن دیږي او د دې انواع پیدا شو عیدتې تېفت ته او, آو بل زارچ امانیوی ولک اموی نو تلاق الامت سنتانی و عدت حا حیزتانی او بریح ایجا دکت ولی او مدخول بحادي بی ولک تلاق و تورکو مدخول بحاں ندچی او خزر سرکتکی کوئی دن شوئی او تلاق و او بیا مدخول بحاں نداغی عدت شتا کنیشتا شتا ری کنیشتا او دا کم جا کر را را یہ دا مسلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم كنتم مؤمنا من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تذينها فمتعوهن وسرقواهن صلاحا جميلا سوره افيهي سوره احزاب الكراغلي جسو ترى عده بینځق اعدادي سلور عددي دي او یو تکي وجودي دي طالبان وایې دا خاصه وایي منته تراندې تاسو هم قسم په خدای دمو نیا نه ده دمو نیا د مبارک فضیلت کراندې قاضي مبارک ته وایي دمو نیا کې ته وایې چې تاسو ته نه ته سلور واره امام ثانوي دا ما سلامتو له دې کې امام شاطی صاحب پکې سووی احمد چې پکې سووی مالک چې پکې سووی رضا بیا دې سلو ورو الله الهل پیش کا او بیا دا دریو دلیل مخدوس تا د امام اعظم دلیل تا ترجه ورپا زه ته خیال قاضی مبارک پوتور سي قاضی خوري راتان کړ دې سره په رضان مخبري کوړي شي دغه رضان ننشه کوړي شي قاضی د مونیا د مونیا را دا چې سړی ویته کدا او په کله ته کله آسان نه نه شي چې کدا تا کانا غان دا asa ya muni shatay tali we muni abi ya da khuda bandawi muni ya khuda bardas کتاب ni ya peji we qada fil muni yadi bi da bukhari ka hashu kirati abi a veda pela sach da kana bi da khulasa da qashrati bi da khulasa sulwi kitab di ji be fe نو دقا شایدی اللہ تعالیٰ قرم جلال پرمائی وَلَا يَحِلُّ لَحُنُ سَلَاستَ قُرُّوُوا در ایچ کم دیسو حیز رازا اور ایداء قصدہ سلاسة اقرام پکارو دازے آل کادا قروم جمع دا جمع قلتتا کارکسفتا دال ضرور ہے جمع قسرتا دا ادا موزو خودت جمع قلتت دی سلاسة سلاسة اقرام پکار دی لیکن نتن حمر کی وغیارے جواب کردی نداسدی زه د جمعې قله تی دي د دې په ځای کثرت راځي د کثرت په ځای قله تراځي او موږ استادونه کوي چې دا چې دا, دا, دا جمع کثرت پرې وولي وروږد وي د ودي دې وجنه حکمت پکې ده چې ځنا نه تدریه ہے د رولم درې کال دي د دې شهوت د ارجاتینو دت الله جمع کثرت راولې را. دا بهفي دا خبره د مخرج دا درې حاجه متدریه کله نه کار دي د انا يحل لهن نص تفكر كو جنته حلال د دې زنانه او د طار د دې متطلقو د طانا ان يتمنا چې وی پد کی ما اغه حيز او ولد ما اغه اېز اغه ولد دا ما ما د یو شیونه عبارت یا حيز او ولد په ارحامهن چې په بچدانګه ددوکه دې ارحم جام چې دې پرحیمن کې دې نو فقکتبان مستلزم تلبیس لرن دی او تخلیص لر اشتوا لرن دی تر دې د نن فاضلتي ا د دې حیز راضی او دغه زمان حیز نه راضي دا خبرې نشته چې ته نه دې نشته او در کنه ادره حیزه په کله حیزو کوچي کنه به نشته دې شوی نشته پنځم نشته توخ رووی د حیز باندې په دې زمانہ چیرې اره میا شهوده زنان حیز باندې جوړي کلهای شي کله نو او بیا چې بوډای وینو د بوډای خو د صبر نه پکلو نو خلک له ناراضي څخه زیاده جی نو دو وځنه ته نو دا د حیس پټکی چې دا مدذ چې درې میاشتې شي او یا دار چې دنه په خټه کې ولادت نو ولدی پټکړی چې د درې هیز آسان کې او دا خې او دوه میاشتې نو دا او اتمیښت په گورما مرا چې الواد پټکړی دي د سهشت بعد اډیرانله چې له مسترجو او مستاجب باکل لږه باکل لیکري نو باکتمان ما حق ته ناراضه ناراضه شي وی دې نه پتهي ان رسول چې الله پیدا کړ دي چې ارحمهن ربی پرحمنه کې ان كنا يؤمننا کده دې ایمان نی پاله او پروازې لستانه اے د دې سمانه فجی طالب دې فکر ایمان ته او اے ایمان په الله کی کی. او په رسول باندې دا مختجده کې ایمان دې کدا اظهار دې چې اظهار دی کی کټمان د ما په لبته نه کوي اغه د ما په لبته نه کوي هغه کټمان مکوا کیمان دې په خدای او په رسول باندې او الله تاسو بل خبره کوي وبو علمته حنا او خاوندان دې زما چې دبل دا بار... کلمن تبار باندې چې دبا له نزور په ما باندې کې سفر کړی شته دی کني شته یو باندې خاوند ته وي زوځم خاوند ته وي صبر وکړئ راز دي ته یې هر باندې زوځ ندې څنګه د انځه د پارا سید باندې د زوځ کتاب ته صحیح ندې خدای پښویږي کذا په حشر ته الهدایت وي پویږه او د با کوره په سید د امي باندې پدې سید باندې د باندې کتاب صحیح دی نمغه په خطو کې فوټو کې به ته مېلو یې له ورته نه پښې د دبال اطلاق به سیدي او د زو جلاته سیدي نکا کیږي دا نه کو دا انج بما دین کې کناروا مملوک حو مالک ادي شي کردې ده نبووله تهمنا او خامندان دبي چي دي د دې مطلقو حقو لائق دي کله چې قید کړه دغه ثلاث کم ثلاثه ثلاثه له یو یا دوا چې تدری نه احق کلایک دېر لایق دې کلایک دېر لایق مسمنا بل څوک هم په خپل نفس لایک ستګد چې دې تربس کې دې وجود نو دا اسمه تبذیل په معنا د نفس په هل دې عیشابه زरोला احق کلایک دېر دې نه پواپس واپس کولې دې خپل ځان ته په تربس قدابه قید کی دی ان کانه طلاق رجعیا کما صحیحہ بیان فان قریب ک خی بیانان روان نو دامه نه چې لایق دي دا څنګه چډیر لایق هي چډیر لایق کوم نه چې بل سو کوم لایق شته قډیر لایق مې دې دې لایق ته وغه نفس لایق دی دا څنګه دی ان اراضه که اراده کری دی خل او خامن اصلاح حادثه اصلاح خپل مابین کی نو بدا که چې واپسی او دې تر وجو کی نو دې راخا علینا او الله په کوم چې د دې زنانو د پاره په خامندانو د دې زنانو د پاره په خامندانو مخ حقوق دي مثل الذي بشاند اګه حقوقه علیهن په دې په دې زنانو دي بالمعروف معتقد د دستوري شریعه سره لیکن دارا چا دا چې د درجه د نارینو په زنانو پورته ده کنه د او <سؤال> دنانیو وpara علیھنا <سؤال> پدی زنانو باندې درجتن مرتبه <متحدث> تن عظیمت اللو <سؤال> یا مرتبه چې د دې حق ولې دی حاکم دی او دا محكومه ده من الله عزیز حکیم خدای په جبردستی او حکمت ولادی پیږس فاحب عزت او د حکمت دي اتلاقم رتا داس دې دا رد دي پر اس مل جاهلیت چې به وسره و لګیږي خدته به تلاق ورکو یو به ورکړو یو به ورکړو درې به ورکړو یو یو دلاقه ورکړو همدا قصبه دا به قاعده کړو تر دې پوری چې شری براوله د سولو تلاقه ته باور شه همدا قصبه دا وترجو کنه به دا وترجو کنه به دا وترجو کنه به دا څنګه کړیږي په یوه نه بصراحې علٰی سَید ابن عباس سے تراخی عبد عباس سے وی ما خذ پسلو طلاق و طلاق پسلو طلاق او هغه تهوی وی پدروو طلاق طانا طلاق او پدی پیگی پدی درکم سلو دي دالنا په قران په ټوکه وکړي نه پسلو نه پدی درکم سلو دي ا د قران په پیگی کنا او په ونه یوه دې د الله تعالی قرآن یې زم پکی اونې دې تو کده و پرې ماشه ما کی وی پدری تلاق خدا تعالی تعالی دغه شریعت راځي موسی اتلاقو اتلاقو رجعی دا څه دی ردن علی رسم الجاهلیت دابل رد خورو تلاق رجی چ دې اته جی مرتان اسن طان هم مرتان بعد مرتين په یو وری بای کجودا کجودا ده هه ګان زره یم په یو وری بای کې جودا کجودا په یو وری باندې دوه ثلاثه واقعته دا دی دی دی ثلاثه بيد عدي کوي نو مرتان کې ګورہ ورنه